Bol de dragoste, autor Sorin Şaguna Mă uit de tine prin străzile atinse de pașii noștri calzi. Pustie mi-e suflarea, merg leneş. nu vreau să pierd vreun pas din serile întregului nostru. În dragoste, prima boală este rătăcirea. Te arunci în malderul de amintiri proaspete, le adormi pe aceeași pernă în care tu visezi și nu mai poți uita de ele. În dragoste, a doua boală este neuitarea. Stai în camera rafinatului coniac, fumegând țigara gusturilor voastre. Ca un obsedat auzi tot timpul soneria. Treci prin fața oglinzii pentru o revizie de parfum și culoare.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 Totul până într-un azi. Camera goală a șternut păstrat în dezordinea ultimei dăruiri. Totul devine muzeu. Lectura Maia Martin